Kapittel 39 Og den blå tråden og den purpurød fargede ullen og det kermesrøde materialet laget de klærne i strikket arbeid til tjenesten på det hellige sted. Og de laget i hellige klærne som vart til Aaron, slik som Jehova hadde befalt Moses. Deretter laget han efoden foden av gull, blå tråd og purpurød farget ull og kermesrødt materiale og fint tvinnet lingarn. Så hamret de gullplater tynt ut, og han skar ut tråder til å legge inn mellom den blå tråden og den purpurrød fargede og det kermesrøde materialet og det fine line, som en broderers arbeid. De laget skulderstikker til den, og de ble født sammen. Den ble født sammen ved de to endene, og beltet som var på den til å binde den med så den satt stramt av samme materiale, i samme utførelse som den, av gull. Blå tråd og purpurøfarget ull og kermesrøtt materiale og fint tvinnet lingarn, slik som Jehova hadde befalt Moses. Så laget de oniksteinene, innsatt i innfatninger av gull, gravert med seilgraveringer etter navnene på Israels sønner. Så satte han dem på efodens skulderstykker som minnesteiner for Israels sønner, slik som Jehova hadde befalt Moses. Så laget han bryststykket i en broderers arbeid, i samme utførelse som e-foden, av gull, blå tråd og purpure fargetull og kermesrødt materiale og fint tvinnet lingarn. Det var fyrkantet når det var lagt dobbelt. De laget bryststykket slik at det, når det var lagt dobbelt, var ett fingerspann langt og ett fingerspann brett. Så fylte de det med fire rader av steiner. En rad med rubin, Topas og smaragd var den første raden, og den andre raden var turkis, safir og jaspis, og den tredje raden var leshemstein, agat og amethyst, og den fjerde raden var krysolitt og onyx og jade. De var innsatt i innfattninger av guld i sine fyllinger, og steinene svarte til navnene på Israels sønner. De var tolv i samsvar med deres navn, med seilgraveringer, hver i samsvar med sitt navn, for de tolv stammene. Og de gikk i gang med å lage snodde kjeder på bryststykket, i reipelignende utførelse av rent gull. Så laget de to innfattninger av gull og to ringer av gull, og satte de to ringene i bryststykket to ender. Deretter stakk de de to gullreipene gjennom de to ringene ved bryststykket sener og de stakk de to endene av de to reipene gjennom de to innfattningene. Så satte de dem på E-fodens skulderstykker på forsiden av den. Videre laget de to ringer av gull og satte dem i bryststykket to ender, i kanten av det, den som vender inn mot E-foden. Så laget de to ringer av gull og satte dem på E-fodens to skulderstykker nedentil, på forsiden av den, nær det stedet hvor den er sammenføyd, ovenfor E-fodens belte. Til slutt bant de bryststykket ved hjelp av dets ringer til E-fodens ringer med en blå snor, så det skulle bli sittende ovenfor E-fodens belte, og bryststykket ikke skulle forskyve sig fra sin plass utenpå E-foden, slik som Jehova hadde befalt Moses. Så laget han Efodens fodens ærmeløse en vevers arbeid, av blå tråd helt igjennom. Og åpningen på den ærmeløse overkledningen var mitt på den, som åpningen på en panserskjorte. Dens åpning hadde en bord hele veien runt så den ikke skulle bli revet i stykker. På fallen på den ærmeløse overkledningen laget de så granateppler av blå tråd og purpurøfarget ull og kermesrødt materiale som var tvinnet sammen. Videre laget de bjeller av rent gull og satte bjellene mellom granatepplene på fallen på den ærmeløse overkledningen hele veien rundt mellom granatepplene. En bjelle og ett granatepple en bjelle og et granatepple på fallen på den ærmeløse overkledningen, hele veien rundt, til tjenesten slik som Jehova hadde befalt Moses. Deretter laget de kjortlene av fint lin, en vevers arbeid til Aaron og hans sønner, og turbanen av fint lin, og hodeplaggene til pryd av fint lin, og underbenklærne av lin, av fint tvinnet lingarn, og skjerfe av fint tvinnet lingarn og blå tråd, og purpurøfarget ull og kermesrøtt materiale, en kunstvevers arbeid, slik som Jehova hadde befalt Moses. Til slutt laget de den skinnende platen, det hellige innvielsestegnet, av rent guld og skrev en innskrift på den med seilgraveringer. Hellighet hører Jehova til. Så satte de en snor av blå tråd i den, for å feste den oppe på turbanen, slik som Jehova hadde befalt Moses. Slik ble alt arbeidet med tabernaklet, møteteltet, fullført, i det Israels sønner stadig gjorde alt det som Jehova hadde befalt Moses. Akkurat slik gjorde de. Og de begynte å føre tabernaklet til Moses, teltet og alle dess redskaper, dess kroker, dess fagverksrammer, dess tverrstenger og dess stolper og dess sokler med tapphull, og dess dekke av rødfargede værskinn og dess dekke av selskinn og forhenget til avskjerming, og vittnesbyrdets ark, og den stenger og lokke, bore, alle dets redskaper og skuebrød, lampestaken av rent gull, dens lamper, raden av lamper, og alle dens redskaper, og oljen til belysning, og gullaltere og salvingsoljen, og den velluktende røkelsen og avskjermingen for inngangen til teltet, kobberaltere og kobbergittere som hørte til det, Dett stenger og alle detts redskaper, kare og detts understelt, omhängene til forgården, den stolper og dens sokler med tapphull, og avskjermingen for porten til forgården, dens telt snorer og dens telt plugger, og alle redskapene til tjenesten i tabernaklet, til møteteltet, klærne i strikket arbeid til tjenesten i helligdommen, de hellige klærne til presten Aaron, og klærne til hans sønner når de skulle tjene som prester. I samsvar med alt det Jehova hadde befalt Moses, slik utførte Israels sønner hele tjenesten. Og Moses fikk se alt arbeidet, og se, de hadde gjort det akkurat som Jehova hadde befalt, slik hadde de gjort det. Da velsignet Moses dem.